Bueno, lehenengo galdera, esango litzateke, zergatik egin duzuen maxi bat, zuzenean grabatuta. Baitua gaitik, uste dut esan dela. Alde batetik, zehazagoen tartean. Zehende asko, esan digu, lehenengo, diskoa, lehenengo diskoa oso ondo zegoela. Baina, agian lan du egia, lan du egia. Dino, eta soñu aldeti ba, oso ondo produzituta eta, baina gogorrago edo interesanteago menzela zuzenean eh? erabiltzen genuen soinua eta era. Ordu zuzeneko zehose zer nahi enuen ba hori emateko ezta. Eta beste aldetik ba hoi zubila nahiteko donengo diskoetik urrengora. Guztetut urrengo diskoan ez dugula single edo berezirik ateako diskoa baino lehen orduan Ba, honetan, zuzenean, grabatu ditun abestien artean ba, bi e, bat dauz urrengo LPEan sartuko direnak, sube beltz eta ritmi son eta horietako bat jarriko deu hori ba, irratietan edo, e, bigarre LPEa ateaga baino lehen. Ja, ja, ja. Zue karduratuko zate banak eta zuzte dutez? Bai, bai, bai. Eh lana uru gero gain da uguk ordaindu e, grabazioa diskoa eta dena eta bueno con eh dio eh no exacta disco compacto tipo formatoa bai e, txikia da eta ez 두고 garestitu nai ordun saldunaren un bakarri kontzertuetan eta posta eskorreos eta gero esan digute hiri ba, den da batean jartzeko bueno, edo den da batean jartzeko eta jarriko edo hiri den da batean baina gu gehu banatuta eta gehen bat konzertuetan edo salduko gunda e, Bai, e, garba dazuk, hasiena esan desuna, eskapritxo, antzeko batzalaz, hau ez da oizkoa, ez maxi bat gaur egun ateratzea, ez, ez da oso? Ez ez da oizkoa, bukien ez hemen Hori da, hemen Hemen dikampu, bai Oizkoa da, o, oain, o sa, lehen singla azena, oain Remarcia, Masi hauek dira, e, digitalak Baina hemen ez da normalak Zuzeneko izatearena, ba, ez da normala ere Baina ez dakit, arraz bitxea da Guri gustatzen zaigu e, Soinua ez da hona, oza ez da Estudioan lortzen den soinua Zuzenean lortzen dena Zan behar dut, bat dagoela ere eta anekdotamuan moduan e, kontatu daiteke ba hoy ba grabatu genunean lehenengo ordu berdi bat egin genun kontzertuan ba kontzentratuta bestia jotzen grabatzeko dela etzela eta eta zinta oso bat grabatu genunean galdetu geni teknikoia zen moduz grabatu zen eta ezan ziguten ba, oso ondo zegoela eta aurrera egiteko eta ordun hortik aurrera kontzertu horretan ba punkiago eingenun, ortitzago genuen eta akats gaiagorekin baina giroa lan, osea, giro bostuz, ez da giroarekin bostu Biroa pai. Beroa giro ba, beroa. bero beroago, gaine. Ordun, eh, bukatzen genunean hori, hori izan zen sorpresa, zen ezaguten ziguten ba, Lehenengo ordu berdi hori, ba oso ondo jo genula, baina grabatu bar, grabatu barik zegoela. <laughs> ez zuen zakatu botoia, hasta ki zen. Er. Ordun, eh, grabatuta zegoena hori, ba, beroa bortitza eta katzpillo rekin zegoen. Ala ere ez genuen lan nahi, hor estudio batean, konpon daiteke dena gauragun. Baina ez genuen konpon du nahi eta horrela sortu da, hori, ba, kontzertu berua. <risa> baya, baya, baya. Gainera, jarri dio zuen, izena, noiz noi pop, hori da pixka bat zuen... hori puntua, hori sozia... hori da, da titulu hori, zen... Ez dakit ezan behar den, zen esaten badet ez dakit ez dut ezan. Zara, hori izkokoa da eta hiru esan nahi dako. Orduan, e... ikusten duenak bilatu behar du. Euskeraz eta Engel ez ez jolazten dago egina eta hiru esan nahi deko. Bai, gainera versio bat dago, eh, disko, bai. tein pixiz tal dara, pixiz asko gertatzen zaizkiz bez. Bai, pixiz asko gertatzen zaigon dino, bai. Eta versio hori normalean egiten deu eta horregatik dago ertu. Mm -hmm. Piskat, kontatu duzu bi iraupen luzeko diskoen harteko zubie izango dala, edo dala, right. enmarsia hau. Eta bigarren diskoa urte amaitu horretik argitaratuko duzu ez? Durangoko asokan edo? Ba, Durango asoka baino lehen aterako da. Durango asoka nahetatzea ba ondo dau, baina lan gehi egiz e, dira urtontan eta gugea oso talde txikia eta hainbeste lan ondien artean gurea galduko zen orduan lehen hau ateako dugu ba, berez grabatu, grabatu egin gode guztu abuztuan eta urri aldean edo, ondarrean urri aldarrean bukatu, oza, ateako dugu dira mm -hmm. e, Nolako izango da dizkori? E, Pizka pentsatuta izango duzue diskoa berrikuntzak izango ditu osa berriak gauza berri batzuk bai, eta baterako auzartuko garaia ja. ba, zea abesti zaurrak egiten. Baina arte ateragin dira laugin ditugu abesti ba, izanur batzuk baina ez ginen auzartzen, horre eh, argitaratzea edo ezta jotzera ere.en bizi gain giroan ba, musika abbortitza guztukoa da, eta ez dakit, guain bai, guain arzu gea, oso abesti bitxeak landu ditugu oi, zamburtasun berezi erkin, violon txelo ere esartu nahi deznik, abesti batean, eta gero, beste batzu dira, ba, batzu dira jarkor, eta beste batzu hori ritmoekin jolazten eta melodiekin jolazten. So, lehenengo diskoarekiko desberen izango da. Ez behar dina, bai, hildo, harari, harari, hildo harari, harari, berezik agian, baina ez eta gero aipatu dut hau, nola balenengo diskoan oso soinu produsitua zegoela, izterikoa baina oso produsitua, gitarrak eta eta honetan, ez dakit, ba, beroago edo bortitzago edo nahi e, soinua. Agian zarratatxoago ere, tartean, baina ez hain produsitua jende asko eta asko ian digu hori bat nahiago zutela zuzeneko emanaldia eh, diskoa baino eta horri joko diogu beste hmm. Bestalde, legungo diskoak zein erantzun izan du, jendeak entzun du portaz e, konturatzen er zate zuzenean Bueno, desuenan. kritika go onakzien oso onak izan ziren. Gero... Geri eta zabaldu, hori egia esan behar. Baina zabaldu den guneetan ba, ba, ondo onartua izan da. E, gure kontzertuetan txikiak bat badira eztak gugu ustoa go gea eta nabaritzen dugu ba, jende gehiago ezagutzen duela gure lana. Kontzertu handi edo harraldo joietan ba, batzu bakarrik ezagutzen dute gure lana eta beste guztiok, anotxeko, Begiratzen digut, horrela ez da, ba, zenulako musika da hori oso arraroa eta... Eta berez, bai, kontuatu gara, baganekin uste dut. Kontuatu gara, ba... Euskal Herria momentuz... Jebitik aparte edo folkatik aparte bestea... Arraroa egiten saiola jendeari. Eta... ez duela hain ondoan hartzen. Baina nik uste dut, ergero ta, talde gehiago sortzen dela musika ezberdinak egiten... Eta horren bueno, poderioz gente geiago ibiliko da, ba musika esberdinak entzuten eta musika esberdinarekin, xa osatzen, ezta. hau da, da zugu uste duzu, eska jendea zabaltzen ari dela beste musikaetara, eta musika esberdinetarara eta niko uste du baietz. Eztekit, hori modak dira askotan, baina bueno. Uste du baietz. Mm -hmm. Bai, de, bestalde zuzeneko emanaldi aldetik nola zabiltzat, e... Bizkaitik atera zarete eta jodezue eta Bizkaitik kanpo eta eta orain orain minutuan da nola zabiltza desueneko emaialdien aletik. Bueno, ba, Bizkaia baino gehiago jode izan dego hemen Gipuzkoaldean. Baina ere ere behar berdehoi Bizkaiko publikoa guretzat beroago dela Gipuzkoakoa baino. Eta kontzertuak, ba bueno, ondo, izan berdego guretzat hobia dela. egun ez dugu Jonai, dirua lortzeko, edo ez dakit lortzeko, lehenengo posturen bat lortzeko edo. Eta gainera, condizionante ba, asko daukagula. Azte baterako, ba, gure abezlaria, bartzerunan dago ikasten, eta, bueno, etortzen da, kontzertua dagoenean, edo, enzaiatzena ere, asteburuetan eta bar, baina hori, condizionante bat da, gure kalterako. Eta, azte baterako, ba, eman dugu, azken, hilabetea, kontzertuak ba, eman gabe, ingabe, ba, ikasketa ez dela, eta, Baina, guretzak hobia da, eta, bai, hori bai, jarratzen dugu bizka bat doi, ritmo bat mantentzen, kontzertuetaz. Baina, sartuko gara, bai lokalean disko berria prestatxera eta bai gero grabatzeko agustuan eta kontzertu gutxiago emango dugu, baina, baina, hala ere, ja, onartu inditugu, ez da, bai batzuk eta ingo ditugu. Mm -hmm. Baina, hau ze, hau zezan, bat, zerbait gehiago esateko edo galen baduzu, baina, zerbait astu... Bari mazegu, edo? Basta ba, oain letrak egiten nagoela eta oso zaila egiten zaidala, Orduan kolaborazioak e, biatzen ari nahi zoain Zaterako, ba, le, oa, nola diskoan Andoni Tolozaren poema bat zegoela Ba, oain Andoni Riberari zantiotea, besti baten bere letraren bat egiten duen eta ean, orbaitan imatzen bada Ba, honi deitu edo espadagoain da zen egunetan, edo etzera bidali zer eta, eta zehatuko gara sartzen nora biztetan. Bai, eta nora bidali dezake idazten duenak, edo telefonoren bat, edo... Na? Ba, ez dakitu, hain. Nik beti irratian telefonu baten ematen denean ez dut rapatzen hor duen. Nabe duzu... Irratia da iretzatela, igo volumenera, eta bai, guatemango dieguen. Bai, eta kontaktuan jarri behar. Hori da. Ba bestegiabe hoje. Okay, ba nagur bai.